Haditanács Mint már említettem, két fontos feladatunk van. A titkos fegyverekre vonatkozó tervek megszerzése és a szürke egér kiszabadítása. Mondta Dartanyán a társainak. Mindkét feladat nehéz, csak nem megoldhatatlan. És a legnagyobb baj az, hogy igen rövid idő alatt kell cselekednünk. Van valami terved? kérdezte Hatoz. Dartanyán bólintott. Van, de... Az a terv annyira fantasztikus, hogy e pillanatban még nem is akarok beszélni róla. Egy tőernyős katonák kellenének ide, sóhajtotta Aramis. Egy ezred azonban nem lenne elég, kettő kellene. A vidéken valósággal hemzsegnek a németek, és a kastélyban szerény böcslésem szerint legalább 500 SS rohamosztagos katona tartózkodik. A helyzet nem éppen bíztató, állapította meg Portos. Egy tucatot szívesen magamra vállalok, de mit csinálunk a többivel? Egy biztos, a fontos terveket el kell juttatnunk Angliába, mondta Hatos. És ebben a percben gondolataim visszaszállnak a szép legendás történethez, amit Dumámester vetett papírra. A királyné testürei az életüket kockáztatták azért, hogy Buckingham hercegtől visszaszerezzék ausztriai annagyémántjait, és mindegyik kész volt arra, hogy a másikat segítse. A mi életünk nem számít sokat, mert Anglia életéről van szó. Négyen vagyunk, és ha hárman elpusztulunk, akkor is marad egy, aki elviheti a fontos papírokat a főnököz. Mindezt azért mondtam el, mert ezzel is dokumentálni akarom, hogy nem hiába vettük föl a testőrök neveit. Megismétlem tehát a régi csataki kiáltást. D'Artagnan, Portos, Aramis és Atos. Előre! Atosz hát utolérhetetlen előkelőséggel ejtette ki ezeket a szavakat. Arca szokatlanul kipirult, szeme elszántan csillogott, és merész tekintete társait is. Esküszünk, hogy életünk árán is segíteni fogunk egymáson, mondta Aramis szünnepélyesen. Beszélj a terveidről, nógatta Portos D'Artanyan. A terve még nem kész, jelentette ki D'Artanyan. – Annyit azonban elárulhatok, hogy Hitler személye fontos szerepet játszik el gondolásomban. – De hát ha nem is tér vissza a kastélyba, – jegyezte meg Aramis. – Vissza kell jönnie, – mondta Dártanyán. A délután folyamán Dártanyának újra alkalma volt találkozni azzal a szőkenővel, aki az igénytelen Éva Braun névre hallgatott, és akinek mégis több hatalma volt, mint akárhány vezérezredesnek. D'Artanyán egy teljesen megváltozott hölgyet talált a könyvtárszobába. Éva Brown hűvösen mosolygott, és természetellenesen kitágult pupillái kivételével semmi sem árult el mindezt, ami a lelkében dúlt. Szűke haja rendezett fürtökbe vette körül sápadhalántékát. arcán enyhe festéknyomok látszottak, és rúzsos szája vérbeli színésznőre vallott. – Ugye sokos tapaságot beszéltem ma délelőtt? – kérdezte. Mindez a szokatlan izgalomnak, mely berészem volt. Ez volt az első csata, amit láttam. Repülőgépek, tankok, ágyuk és katonák Istenem, mennyi katona. Az ember azt hinné, hogy nincs is ennyi katona az egész világon. Valamelyik tudós könyvében azt olvastam, hogy az egész emberiség elférne Normandia területén. Akkor nevettem ezen a furcsa ötletem, de ma már mindent elhiszek. Csak a tankok száma sok-sok ezerre tehető. Félelmetes látvány, amit felvonultatnak a német állások ellen. Szinte érthetetlen, hogy ez a rengeteg acélszörnyetek miképp került Franciaország földjére. D'Artanyán büszke örömet érzett, mi alatt a színésznő a szövetséges felvonulásról beszél. De arca változatlanul nyugodt maradt. Az angol hajóhad óriási, mondtam. Azt hiszem, ezúttal az egész flottát mozgósították ellenük. – Az inváziót nekünk kellett volna megkezdenünk, akkor most más arcot mutatna az egész háború. – Ön kételkedik a végső győzelemben, Litz kapitány. – Ön kételkedett bennem a dél előtt, asszonyom, – válaszolta a férfi óvatosan. E, – Eh, osztróbaság volt, – csattant fel a színésznő. – Természetesen megnyerjük a háborút, mert a vezér úgy akarja. Hitler akarat a törvény, és ezt előbb-utóbb az egész világnak tudomásul kell vennie a várhatjuk a fűdert? kérdezte Dardringan, akinek a megkezdett téma nem volt kívánatos. Minden pillanatban itt lehet, válaszolta Eva Brown. De az is lehet, hogy csak napok múltán látjuk őt. Minden a csataki menetelétől függ. Természetesen győzni fogunk. Győzni fogunk, asszonyom! bólintott a férfi, aki e pillanatban az angolokra gondolt és az ő nevükben beszélt. Mikor ismerte meg a vezért? kérdezte a színésznő. A bárótól tudom, hogy ő régi híve a kancellárnak. Minden este az ő nevével alszom el, mondta Dartanyán, és ha felébredek, akkor is az ő nevét említem először. A barátaim is ilyenek. Dartanyán elsősorban portoszra gondolt, aki mindent káromkodásba belesződte a kancellár nevét. Éva Brown elismerő tekintettel mérte végig a kapitányt. A kitüntetései azt bizonyítják, hogy már számos légi csatában vett részt. Valóban, eleget harcoltam a levegőben is. A nő keskeny keze alig észrevehető leglebben, mint a vergődő madár szárnya. A férfi számlalommal vegyes gyűlölettel nézte a keskeny arcot, a festett szemöldököt és a kihívóan piros száját. Most már semmi sem volt természetes ezen az arcunk, és a kitágult szempárban a morfium csillogott. Ne haragudjék, asszonyom, de arra kérem, hogy beszéljen még nekem a vezérről. Én csak, mint hadvezért és államfőt ismerem, de ön bizonyára ismeri a lelkét is, ahová én nem pillanthatok be. Hitlert az embert senki sem ismeri, borult el a színésznő arca. Ő maga se ismeri saját magát, nem mindennapi ember annyi biztos. Egyesek zsarnoknak tartják, mások őrültnek és hóhérnak nevezik. Az igazság az, hogy mindegyik típusból van benne valami. Láthatja. Egészen őszinte vagyok, pedig csak másodszor látom magát. Annyi bizonyos, hogy az egész világon én ismerem Hitlert a legjobban, és ha elbukna ebben a gigászi küzdelemben, akkor én is elpusztulok vele együtt. Asszonyom, ön megint kételkedik a végső győzelemben. Figyelmeztette a férfi a színésznőt. Az idegeim, panaszkodott a nő. Néha a legkisebb neszre felriadok, és a fantáziám ilyenkor megmozdul. Sokszor olyan eseményekre gondolok, melyek a valóságban sohasem következhetnek be. A maga idegei azonban rendben vannak. Úgy hiszem, asszonyom, válaszolta dartagam, de a következő pillanatban megbánta kijelentését. Kétségbe esett szívszaggaton női sikoltás hangzott fel. A hang a szomszédos szobából jött. Csak olyan valaki tud így sikoltani, akit szörnyen megkínoznak. A sikoltás megismétlődött, talán még kétségbe esett ebben, mint az előtt. érezte, hogy minden vér kiszalad az arcából, és önkéntelenül egy lépést tett az ajtó felé. Maradjon, Litz kapitány, mondta a nő, és hangja egyszerre parancsolóvá vált. A férfi a nő arcába nézett, és olyan kegyetlen szadista vonást észlelt rajta, amit az előtt hiába keresett. Csak nem ideges, lics kapitány, kérdezte Éva Brown. Egy képnőt vallatnak a szomszédos szobába. Maga tudja a legjobban, hogy kémekkel szemben nem szabad kiméletesnek lennünk. Az a nő, aki a szomszédban kínoznak, sok mindent tud. Talán olyan titkokat is, melyekből még igen nagy hasznunk lehet. Beszélgessünk. Mondja el nekem, hogy milyen egy légi csata. Bevallom, laikus vagyok ezen a téren. Igaz, hogy a vadászrepülők mindig kettesével támadnak? A férfi minden idegszállal remegett. Mégis nyugalma terültetett magára, a hangjának azonban nem tudott parancsolni, és maga is megijedt, hogy milyen idegenszerűen és tompán csengenek a szavai. Nem volna jó, ha én is megnézném azt a nőt? kérdezte. Valamit értek a kémekhez, az utóbbi időben csak velük foglalkozom. A báró megtiltotta, hogy bárki is belépjen a szobába. Képzelje, még én sem mehetek be, pedig szeretem látni a más szenvedését. Ez nem pusztán kegyetlenség, de én is eleget szenvedtem már az életben. Tudja, hogy mióta ismerem a kancellát? Csak nem húsz éve. Sokszor visszagondolok arra a füstös sörcsarnokra, ahol az első beszédeit tartotta. A haja a homlokába húlt, és rekedten kiabált. Csodálatos színészi teljesítmény volt. Mindenkit megígézett. Engem a legjobban. Később összebarátkoztunk, és eljött az az idő, amikor minden nap találkoztunk. Mellette voltam, amikor a könyvét írtam, és akkor se tágítottam mellőle, amikor a katonaság fegyverrel fordult ellene. Hitler megfutamodott akkor, gondolta D'Artrane, amiközben gépiesen bólintott. Gondolatai visszatértek a szomszédos szobába, ahonnan most csak halk, siránkozó nyöszörgés szűrődött ki. Dartanyan keze ökölbe szorult, és homlokán kidagadtak az erek. Valami baja van, liczkapitány? – kérdezte a színésznő. – Semmi, csak a hőség, – válaszolta a férfi. – Sörnyű, meleg van ebben a szobában. – Nyissa ki az ablakot, már este ledik. azt hiszem eléggé lehűlt a levegő. – Tegnap még fáztunk, ma pedig a melegre panaszkodunk. Különös élet ez, ugye? – Nagyon különös, asszonyom, – marmogta a féjat tiszt és kitárta az ablakot, ahonnan pompás kilátás nyílt az öreg part titok teljes homályára. A szobára lezuhantak az esti árnyék, és amikor a férfi visszafordult, megint sápatnak látta a nő arcát. Maga persze nem tudhatja, hogy mit jelent egy nagy ember árnyékába élni. Én vagyok a színésznő, és mégis mindig ő áll a reflektorfénybe. Ő aratja le a tapsukat. Nem, nem így tőle a dicsőséget, mert nagy művész. A legnagyobb színész, aki valaha is a világot jelentő deszkákra lépett. A maszkja gyönyörű és félelmetes, mint egy állat. Egy olyan állarc, amit soha többé nem lehet eldobni. Néha órákig ül a tükör előtt is úgy nézi az arcát. Emberi gyöngeség? Nem. A művész Becsvágya, aki gondosan tanulmányozza a maszkját, mielőtt szerepelni indul. Az egész élete egyetlen nagy szerep, mely egyszer talán a legendák ködébe vész. Látja már megint ostobaságokat beszélek. Nem tehetek róla. Valami szörnyű nyomás van a fejemben. Néha úgy érzem, hogy meg kell bolondulnom. Dartanyám most már semmi szánalmat sem érzett a szőke hajú nő iránt, aki csak a saját szenvedéseinek élt, de érzéketlen maradt mások fájdalmával szemben. A másik szobából még egyszer-kétszer hallani lehetett a harknyöszörgést, aztán minden elcsöndesedett. Talán meghalt a szép kémnő, mondta Éva Brown könnyedén, mert szép, olyan, mint... Valami forró égövi orhideja. Finom és fehér. Azt hiszem, a báró módszere nem tett jót neki. Dartanyán legszívesebben a színészről levetette volna magát, hogy elnémítse a gonosz és gúnyos szájat, de József az azt parancsolta, hogy meg kell őriznie a nyugalmát. A festett ajkak pedig tovább suttogták a legkülönösebb mesét, amit valaha is a kancellárról mondtak. Hitler hamarosan a panoptikumba kerül. Járt már ott. Különös és félelmes hely. Ott vannak mindazok, akik az emberiség történetébe szerepet játszottak. A félszemű Hannibal, a sárga artú Khan, a sötét szigorú bajuszú Hindenburg. Mit gondol ő is oda kerül? Én biztos leveszem, talán ott fog állni Napóleon mellett. Persze sokan majd Epigonnak nevezik, de nem lesz igazuk. A császár nagy hadvezér volt, és ezen a téren a kancellár nem versenyezhet vele, de mint színészek egyenrangúak. Hirtelen élesen felnevetett majd halk, hang, suttogó hangon így szólt. Beszéljen az orvossal, hogy adjon nekem még morfiumot. A kancellár megtiltotta, de mit számít ez most, amikor úgyis vége mindennek? Ott, ahol én jártam, az egész föld remegett az ágyúzástól. Ma, holnap, majd itt is lehet hallani a tompa dübörgést. – Mennyi van még hátralítsz, kapitány? – A végső győzelemig. A nő szeme zöldesen csillogott a fél homályba. Ostoba! Mit alakoskodik, hiszen éppen olyan jól tudja, mint én, hogy minden elveszett? Dartanyan hallgatott, és a különös nő tovább beszélt. – Bocsássa meg, hogy ilyen indulatos vagyok, de mindennek az orvos azokat, mert kevés morfiumot adott. Más meghalna attól az adattól, ami engem megnyugtat. Néha azt hiszem, hogy megbolondulok. Hogy is hívják ön? Litz Hárman, asszonyom. Lássa, most a nevét is elfelejtettem. Néha úgy összekuszálódnak a gondolataim, hogy szinte fájnak. Milyenkor úgy érzem, hogy jobb volna meghalni? Hirtelen éles fény öntötte el a szobát. A báró állt a küszöbön, és a keze még mindig a villanykapcsolóra tapadt. Jó volna, ha lepihenne a szanyom. Mi van a kis vendégünkkel? Kérdezte a színésznő, és arcán újra megjelent az a szadisztikus mosoly, amit Dartagán adnél a visszataszítónak talált. A hölgy elájult, mondta a nyersen. De ez nem tesz semmit. Ma éjszaka tovább folytatjuk a vallatást, és én tudom, hogy vallani fog. És ön, hogy érzi magát, kedves kapitány? Kitűnően, hazudta Dartagán szemlepben és nélkül. Néhány érdekes dolgot mutatnék önnek, ha elkísérne. Szívesen, felelte a fiatal tiszt. Hozzám pedig küldje föl az orvost, suttogta a színésznő. Rettenetesen fáj a fejem. Az orvost elküldöm, de arra kérem, hogy fáradjon a szobájába, mondta Zeidlitz udvarjasan, de határozott hangon. Jöjjön, úr. A két férfi megindult a tekervényes folyosón a komorból tívek alatt, Dartanyán gondosan az emlékébe véste az utat. Egy, egy saroknál géppisztolyos katonák álltak. Megkettőztem az őrséget, mondta a váró. A kriptában ugyanis eltűnt egy fegyveresem. Fúcsadőgök történnek ebben a házban. A régi kastélyok mind ilyenek, jegyezte meg Dartanyán könnyedén. Itt igazán nem volna csodálatos, ha valaki eltűnne és csak napok múlva kerülne elő. Itt vagyunk, mondta báró, és megállt egy alacsony ajtó előtt. Kulcs csikordult az árba, és az ajtó feltárult. Kis szobába voltak, melynek ablakát sötét, gyászos drapériák zárták el a külvilágtól. Az asztalon egy földgömbált, és mellette pergamentek kercsek hevertek. A sarokban egy teleszkóp csöve merett a mennyezet felé. Néhány utazók örönt volt még a szobába. Hornus mester szobája, mondta Zegylic ünnepélyesen. Itt lakott a világ legnagyobb kémje, aki még a kancellár bizalmába is beférkőzött. Tudja, mi van ezekben a bőröndökben? Csillagászati műszerek mondta Dártanyán találomra. A báró nevetett. Nem egészen. Az egyikben például egy titkos leadó volt. Azért mondom múlt időben, mert a gépet már vizsgálják a laboratóriumban. Ezekben a ládákban pedig áruhák vannak, továbbá parókák, ragasztószerek és festékek. Igen, a boldogott hornoszmester ruhatára utazott. Egy vándorszínész is megirigyelhette volna a felszerelését. Érdemes átnézni ezt a ruhatárat. Katona ruhától kezdve mindent megtalálhat benne az ember. Csak most bontakozik ki előttem tisztán, hogy ki volt tulajdonképpen ez az állítólagos asztrológus. Az arca köznapi, csontos angol arc, mégis örökké változott, ahogy éppen a szerepe kívánta. Egyszer sárga és ráncos volt, mint az őszi falevél, máskor fiatal és rózsás. Ő volt az egyetlen ember, aki jóformán tetszése szerint változtathatta az életkorát. És micsoda papírjai voltak. A svájci állampolgárságot épp úgy megszerezte, mint a svédet és a dánt. Mikor a vezér környezetéhez került, hamburgi születésűnek mondta magát, és az okmányai rendben voltak. Ma már egyet más tudunk róla. Annyi bizonyos, hogy ő értesítette az angolokat az előzőlési tervünkről, mely nem sikerült. Sajnos, bólogatott Dartanyan, és közben arra gondolt, hogy az angol katonaság melegfogadtatásba részesítette volna a németeket. Azt hiszem, ön sok minden tanult itt, Litz-kapitány. Rengeteget, vallotta be Dartanyan őszintén. Azt hittem, hogy értek valamit a kémelhárításhoz, de az ön személyébe tanító mesteremre akadtam. Ez túlzás, szerénykedett a báró. Majd, ha egyszer csöndesebb idők lesznek, akkor együtt átnézzük a boldogult mester papírjait. Előre is köszönöm ezt a kitüntetést, hajolt meg a fiatalember. És most, ha úgy tetszik, menjünk vacsorázni, mondta Zeidlitz szívélyesen. Éva Brown úrhült sajnos nem jelenthet meg az asztalnál, mert pihenésre van szüksége. Szegény egészen elkészült az idegeivel, Ugye megint sokos ostobacságot fecsegett? Ellenkezőleg, válaszolt válaszolta tartanyan komolyan. Éva Brown hölgy éppen úgy hisz a végső győzelemben, mint én. No, ennek örülök, mondta a báró. Nehéz napokat élünk, és sokan meginognak közülünk. Pedig még nincs minden elvesztve. Most kaptuk a főhadiszállásról a parancsot, hogy az összes eddig elkészült faó egy és fau kettő lövedékeket zúdítsuk Londonra. Egyetlen pillanatszünetet sem szabad tartani. Azt hiszem, az angolok megemlegetik a mai éjszakát, és azokat az éjszakákat, melyek még következnek. A vacsora alatt meglehetősen nyomott volt a hangulat, bár a báró szokatlanul bőbeszédőnek mutatkozott. Dartanyan figyelmét azonban nem kerülte el, hogy Zejlit szemében állandóan valami gonosz, nyugtalanító fény táncolt. Anglia, most fogja csak igazán megismerni a titkos fegyvereket, mondta a báró. Persze, nem csak innét fognak elindulni a lövedékek, hanem a hollandiai támaszpontjainkról is. A pokol minden szenvedése vár Londonra. Dattanyan csak nehezen tudott alkodni, de portozban is ford az indulat. A boros pohár csak nem összeroppant hatalmas tenyerével. Tíz óra felé a báró fölemelkedett helyéről. Ma még sok dolgom van. jó szakát, uraim! Nem kapott választ. Csak portos dör valamit a bajusza alatt, de a szavait szerencsére senki sem értette meg. A kis angol expedíció tagjai lehangoltak tértek vissza szobájukba. Egy pillantás az ablakból meggyőzte őket arról, hogy az előkészületek megtörténtek a szárnyas bombák kilövésére. A mezőn feltűnően nagy számba sorakoztak egymás mellett a fantasztikus vasálványok, és körülöttük katonák százain gyűsögtek. Különös kép volt. Valószínűtlen, és mégis hátborzongatóan igaz. Maradjatok itt a szobában, mondta Dárta Számomra ütött a cselekvés órája. Alig csukódott be az ajtó a távozó után, már is elindultak az első szárnyas bombák aggúja felé. A levegő zengedté zúgott, mintha csak a végítélet harsonái szólaltak volna. It's like